Це вина іновірців, чужинців, євреїв, жінок, гіртиків, виродків, духів, вампірів, вовкулаків, примар. Фактів ніхто не наводить, ними не цікавляться. Замість фактів, вказуючи перст, і є така думка. Крівна думка поставлена над пізнанням і самим знанням. Очевидні факти ігноруються, дозволено всі засоби – підтасування фактів з минулого, окремої особи і цілої держави, перепарування висловлювань, істин також, підозри, наклипи, обмови. Тих, хто не хоче брехати, переслідуємо. В історії роздовуваємо незначне, все важливе замовчуємо. Торжествує посередність і нікчемність, яка скрупульозно вилічує чужі гріхи і злочини при цілковитому замовчуванні злочинів власних. Ми звикли до дрібненької брехні, до самообману, який маскуємо високою метою. Це один з найстрашніших різновидів самогубства цілого народу. І що більше обдурюємо себе, то в глибшу падаємо, і коли вже долітаємо до самого дна, тоді пробуємо бити тривогу, але тільки для того, щоб знову взятися за своє. Ми жили мову у обложеному місті, знайденою у формулу капіталістичне оточення. Тому не визнавалося життя особисте, нехтувалося все людське, мобілізація, відмова від найнеобхіднішого в ім'я жертви, зубовний скрегіт, тотальна мобілізація, матеріальна, моральна, психічна і, сказати б, істерична, заборонена все і на цінністі найвищу людську думку». Зникли вільні роздуми, ніхто не мав права говорити від себе, дозволялося тільки від імені і за дорученням, і головне зовсім не те, що хто каже, а з якого місця промовляє, на якій висоті поставлено трибуну. Чи може бути свобода в мурашнику? На професора Черкаса звістка про арешт кремлівських лікарів подіяла так, що він заліг у своїй книжковій печері і вперше, відколи я його знав, не гремів більше – Замовк, змінився до невпізнання, до тривожності й розпачу. Олексію Григоровичу докликався я до нього, а він тільки вирушив своїми хліборовськими пальцями, але не озивався, лежав мовчки, і це було майже так само незвично, страшно і неприродно, як, скажімо, спостерігати небесний грім, що безгучно котиться в високостях. Я вперше бачив Олексію Григоровича в такому стані. Цей дивовижний чоловік – непогамовний, мов вогняна куля, вибухонебезпечний, як гримуча ртуть і нестримно рухливий, так само непередбачувано і некеровано, як ртуть, зненацька з нерухомів, а втратив усю свою життєвість, замовк, збайдужів до всього на світі. «Що з вами, Олексію Григоровичу?» – допитувався я. «Щось болить?» – професор ворушив пальцями. «Не болить нічого». «Серце?» – не відступав я. «Ні, не серце», – вирушилися пальці. «А що ж? Чим вам помогти?» «А нічим», – несподівано бадьорим голосом озвався Черкас. «Ніхто мені не допоможе і взагалі не поможе нікому. Ніхто і ніяка сила». «Як завжди він найперше дбав не про себе, а про весь світ. Та що світ, коли в тебе перед очима гине, дорога людина, а ти нічим не можеш допомогти?» «Я викличу лікаря Олексію Григоровичу». «Лікаря?» Він скосив на мене цікаве око. «Де ж ви його візьмете?» «Де?» Я розгубився тільки на мить. «Піду до Паталашки, подзвоню в райцентр. Хай пришлють когось з районної лікарні, хай зрештою приїде сам головний лікар. Не щодня ж тут недужують професори. Але ж у нас немає лікарів». «Як то немає?» «У нас самі вбивці». Олексію Григоровичу, ну навіщо ви так? Це не я. Він спробував звестися на ліку, але це йому не вдалося. Це не я, Микола Федоровичу. Це наш вождь і учитель. Ви свідок. Досі я терпляче зносив усе, навіть цілковитий крах власного життя. Знаходив у собі якісь сили. Долав другий закон термодинаміки. Але тепер у мене нічого не болить, ніякі лікарі не поможуть, бо втрачено найголовніше. Інтерес до життя. Мені не хочеться більше жити. Олексію Григоровичу. Ви скажете, кожна жива система запрограмована на самозбереження. Інстинкти дущі за розум, генетичний